Але треба було повертатися до справ. Позбувшись нудного майора, Содоплатов засів з генералом Дроздовим за справи агентів, які залишилися в місті з 39-го року. Так що там чути з тим хузом? Якраз учора призначив нарешті зустріч. Але дуже далеко, у передмісті, до того ж о 6-й ранку, доповів Дроздов. На його подив Судоплатов погодився. І рівно о шості ще в темряві вони стукали у хвіртку будиночка Хуза на Левандівці. Судоплатов буквально заумер, побачивши його. Це був один з тих, хто разом з Євтою і Ярославом Барановським супроводжував полковника Коновальця. Хуз теж пізнав його і, скрививши рота, тихо промовив. Доброго дня, Павлусю! Поки сідали за стіл, пили чай, Судоплатов розмірковував. Хто ж він тепер? Перевертень? Чи добре замаскований агент ОУН? Хуз певно, вирішив відразу поставити крапки над «і». Я розчарувався в ідеях організації і в її керівниках. Вони змагаються за посади і не думають, в яку прірву тягнуть масу вояків. Чим конкретно ви можете допомогти своїм колишнім бойовим побратимам? Офіційним тоном запитав судоплату. Опа має роззброїтись, маючи гарантію повної амністії. Радянський уряд вже тричі проголошував таку гарантію. Це все декларації, Павлусю. товаришу генерал різко виправив його Дроздов. А генерал так генерал, байдуже погодився Хуз. Прошу дуже. «Командування УПА не може скоритися і ніколи не повірить у ваші гарантії, бо в нього руки у крові. Ну, війна є війна. А співпраця з Гітлером продовжував наступати Содоплату. А тисячі безневинних жертв? УПА ліквідувала лише тих, хто допомагав вам». Хіба ви так не чинили? Ви по звірячому вбивали. По звірячому? Очі хуза спалахнули. А чи знаєте ви, товаришу генерал, що вашою бомбою полковника-коновальця розірвало на шматки? Дроздов вихопив пістолет і судоплата ледве встиг гримнути на нього. Вікторе! Він походжав кімнатою, намагаючись наступати лише на вузькі хідники, і зупинився перед хузом. Давайте так. Ви вирішите для себе. Хочете нам допомогти? Чи ні? Я давно вже вирішив. Тоді вперед. Ваше завдання – розповісти нам усе, що знаєте про командування УПА. Зокрема, хто криється за ім'ям генерал Хорунжого Тараса Чупринки? На мені це невідомо. Ну от, зірвався на рівні ноги Дроздов. Павле Анатолійовичу, ти що, не бачиш? Він з нас глузує. Йому місце на нарах. Встигнемо, тихо сказав судоплатов і звернувся до Хуза. «Ви можете припустити, хто це може бути?» «Припустити? Можу!» «Тільки висідайте, товаришу генерал!» Хуз вимовив це трохи іронічно. Однак судоплатово не звернув уваги. «Давайте розмірковувати. Це не Бандера. Він у Мюнхені» і вам це відомо.